або пригноблює. Не повірите, але за моїх студентських часів через Достоєвського Беси одної осени в однім місці дев'ятеро молодих людей відібрало собі життя. Остання жертва – це була молоденька студентка, одинока донька багатого купця із Одеси, яка разом зі мною ходила на філософію. В неї знайшли цей нещасливий примірник Бесів, що в спадщині переходив від одного самовбивника до другого. «Я тию книжку взяв до себе», Попрочитував замітки на маргінесах і спалив. «А в нашій бібліотеці є тієї беси?» – спитала панна Марія. Мабуть, нема, бо покійний граф не любив творів Достоєвського. Цінив його як знаменитого аналітика, але казав не раз, що такі книжки заженуть молоде покоління кудись до біса. Я також тої гадки, що на таким ґрунті не вродиться здорове зерно. Я читала його тихо, сказала графиня, і вона мені дуже сподобалася, хоч також дуже сумна аж страшна. Він знаменито аналізує людську душу. Як анатом, витягає кожну жилку, кожний нерв, і цей препарат лишає читачеві «роби собі, що хоче. А між тим твори, на яких дійсно образувалося людство, з природи речі синтетичні. Візьміть Гомера. Данта, Шекспіра, Фауста, Дон Кихота, візьміть гоголеві мертві душі, це ж такі будівлі, як піраміди, акрополі, як форум романом, церква Святого Петра і як дом у Кельні. Виростають з непохитної підстави, знімаються вгору, уявляють собою якусь ідею, мають свій питомий вигляд, дають естетичне вдоволення». Запліднюють уяву, заохочують людей до праці, до життя, до творення, кріплять, а не обесилюють духу Навіть малий розмірами твір, статуетка, вірш, мініатюрне оповідання можуть мати великий і корисний вплив на розвиток людей І навпаки, великі, талановито написані книги можуть ширити хаос, бентежити, витручувати з рівноваги і гнати назустріч якоїсь величезної катастрофи але ми відбігли від теми. Я хотів сказати, що пана Марія потребує тепер теплої і ясної атмосфери. Для її душі треба не буря а погоди, щоб вона набрала нових сил до нового життя. Як гадаєте, пане докторе, чи не виїхати б нам куди? – спитала графиня. Нові краєвиди, нові люди, нові враження. Я сама тямлю, як мені колись такий виїзд поміг. Тепер неможливо, зима. Їзда саньми, а далі нашими, погано огріваними залізницями – це не для панни Марії. Почекаємо до весни. Як устали ця погода, поїдемо собі на море. Бачили ви Адрію? Ні, пане докторе, я бачив Балтійське море і Атлантийський океан. Адрія зробить на вас гарне враження. Уявіть собі, їдете пустим диким карсом. Ніби велика пожежа перейшла, туди і спалила всі дерева, квіти, траву, ніби Бог забув про ці гори. Нараз перед вами, немов, безконечні ланини незабудьок будьок зацвіли, ніби вам хтось небо під ноги кинув. Це Адрія, аж душа радується. Гарне, пригарне море. А коли вертаючи з полудня від берегів гарячої Африки побачити рів'єру, то з радості сльози вам до очей підступають Така дивна краса. Такі враження переживав я ще тоді, як до Японії їздив. Такої сили квіток і такої гри барв я нігде в світі не бачив. Не диво, що японці так ніжно рисують і вишивають, що в них таке тонке почуття ліній і тонів. Це країна цвітів і дітей. І гейш, додала півжартома графиня. Де їх нема? Лиш скрізь їх називають інакше, і скрізь вони інші. Ці явні і масковині гейші. А гарні вони? питала панна Марія. Для нас, Аріїв, монголи погані. І я ніколи не був вразливий на чари японських красавиць, а все ж таки треба признати, що в рухах, у зворотах голови, у виразі обличчя у них є своя граціозність, є щось такого, чого в нас не побачиш. Чимало гарного і цікавого на світі, та щоб побачити те все, треба мати не тільки гроші, але й здоров'я Мусимо бути здоровими, панно Марійко, бо навіть птахи, відлітаючи в вирій, лишають своїх хворих товаришів Тож подбаємось, щоб ми були здорові і щоб могли поїхати в світ Правда, панно Марійко?